ده هغه سیدنا ابو هريره رضي الله تعالی عنہ نو روایت ده قال فرمایلی دی هغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ما يريد الله به خيرن دچا بارک جلا د خير اراده ولري چدید جنت اغا اعلا مقامات و ترسوم نو یو سب من ہو دے پا مسائب کی گرفتار کی مومن مسلمان دے واللہ غواری جدت اولوی مقام و مرتبہ پا جنت کی ورکو نو یو سب من ہو اللہ دے پا مسائب و تکالیف و کی گرفتار کی بیماری پیراولی لگا پیراولی اولاد ولنور کئی یا اولاد ورکی اولاد تینوالی یا ده جرت تکلیفون پی راولی یا پی او ظالم مسلمان یا پی ظالم کافر مسلط کی او چیز ده پدغا تکالیفو کی سبر دین یسیب منو اللہ ده سر ده خیر اراد دلری تا اس نمک کی درست کتیر شل امام قرطبی زکر کری چیز ده حضرت عیسیٰ علیہ السلامی عمر گرے ہو او دا غیسر پدعوت اللہ کی بیدیر تعاون کولو روي اوزل پیو درنده الله مسلط کوغه خوړو شهید شو پدی طریقہ عيسى عليه السلام رب کریمه زم یو ايو او اعظم به تاون کولو نو تا په پخپلو درندگان او حيوانات کي حيوان مسلط کوغه خوړو او الله الله ورته فرمایل اي زم عيسى عليه السلام ما دل او دمر الوي مرتبه په جنت کي تیار کړې او د ول نما په امتحانات راوستل چې دی خپل مرتبه ته ورسي دی و جنا کباز خلک په مصايبو کې مبتلا دي وګور داده نه وي چې بس دا الاعوذ بالله الله زده پی جن کل دل مودا داسی یا غسی کله کفر کلمات شړې د خلینا نو بیا خو ملاوې دل سکه چې دنیا و خیرت تا وانی شو او کده صبر وکي نو ایم یرید الله به خیرن چا بارک جلا د خیر اراده ولري یشف منه نديبه مصائب او تکالیف او کی گرفتار کی رواه البخاری تی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرے واذبت علماء کرام داد یوسف لفظ دو طریقو سره ویله یوسف یا یوسف یعنی ففتح زبر د سواد سره وکسر ها یا پکسری زیر د سواد سره دواړه طریقې صحیح کو یوسف شي نو معلوم اصیغه وشو کو یوسف شي نو مجهول الصيغه بشي وانا نسن ان رضي الله تعالى عنه دانس رضي الله تعالى عنه نو روایت ته قال فرمایي ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا يتمنن احدكم قام حتمنا وارزو دینك يوطاسك الموت دم مرگ ایسو بمر غوارینا ل دور د تکلیفنا د او تلیفنا ااببه هو چې د ترسېدل د مک سوال کول ځانله ناارواو نا جز دی چې د دنیاوي مصاحبه د وجه نهمر غواړیین فینکانه لابد د فائلن ک چیدوي خا مخ کوون کې عمر غواړي ف یق نو بیاری دا چې سوالو کې الله هم احنی ا ما ماجوونې او ساتے ما کانۃ الحیات ترسو چی ژوندون خیر الی غرویز ما د پاره الله چې ژوند راته ترسو غرهی نماځوندې او ساته وتوفنی او ما وفات کی اذا کانۃ الوفات خیر الی چې کله وفات غرو او به وی زما د اے الله چې ترسو ژوند به تر دې ژوندې می او او تر سو چې مرګ به تر دین بیا مرګ راوړي وګوره دا, مسائب دا سوال مرگ سوال د دنیایي مصائب د و جنبه نه کید کله د دینی مصیبت د و جنبه یو سړی سوال کوي نو بیا جایز نه لکړه صحابه کرام مرګ ووخته خو هغه د الله د خوف د و جنبه فاروق اعظم رضی الله وان مبارک راغلي وی خیرنی حج کې الله تعالی سپور تکلو یا الله زعما خلافت او بادشاہي ډېر په لوشه زیاریکم تا ناشنا حق داران ال حقن الرسی ماذان طرف توالی داوس د دا خوف الهی د وجنه د مرخصوال یا مریم بیبی چې سوال کئ د دا دینی دا تکلیف د وجنه یا لیتنی مت قبل هذا و كنت نسیم منسیه د دینی مصائب د وجنه سوال کول دا بیا درست امام بخاری رحمت الله علیه اخر کلیر تکالیف راغلی چر چې چه بطلو بادشاہانو دا باطل پرس ملیانو بے مخلو علاو نو آخر که امام بخاری رحم الله لاس پور تکل وی اللہ ستا دیر فراخ وطن دے خوبما تنگ شوئے الہ العالمی نمازان طرف تو آج داد امام بخاری رحم الله سوال دمر داد دینی مصیبت تو وجنو چی دا دی باطل پرس تو ملیانو نتنگ را غلی چی چر تا بلا اون خدا لیو شیدتو کو نو خدا سر یا بخاري مخالف بادشاہ او موليان باتل پرس خو خود مخالف نه بخاری رحم الله سوال کړي دی دا ترتیب د الله حبيب صلى الله عليه وسلم خو چې د دنیایي مصايب او د وجنې وسره د مر سوال نه کوي خامخا کوي نو یاداسې دی او صلى تعالی کسان <تصفح> وعن ابي عبد الله خباب بن الارث رضي الله تعالى عنه تابعي عبد الله خباب بن الارث رضي الله تعالى عنه روایت ته قال ده وای شکونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ حبیب تا شکایت دا و ایم من الله حبیب شکایت د کافرانو د تکلیفونو چموږ وی والو ټکول زموږ بیزتی او بهرمطی به کوله او ایکل چموږه شکایت کول او هو د الله حبيب تقيا والوا بردتن په او سادر لهو چې د الله د حبيب د پار اوف هیز ویل للكعبه پسوري د کاوی کې چون کې حجاز مقدس سخت ګرمي و له خان کاوی د سوري د لان د الله حبيب سادر سره تقيا والوا چوی موږ ورته دا خبر اوک فقل ان موږ ورته فرمایل الا تستنسر لنا آیات موږ د فاره دعانو غړي د مدد او نصرت او د غلبې الا تدعو <تصفيق> لنا آیات موږ د فاره د الله حبيب دعانو غړي فقال الله حبيب د تسلی فتور فرمایل وی تاسو د نور زر تنګ شوي تاسو وګورئ او تاسو نمخی امتونو حال تاسو ری دلے قد کان من قبلكم بیشکو آغا چی تاسو نمخ کیو یو خضر رجلو روبن یویشو یو سڑے مومن مسلمان کافر برونیو فیحفر لهو فی الارضوی ناغلب کنجو کو پزمککی پزمککی بے غور حق کو فیجعلو فیها نبیاب پدغ کنج کی غور اوگر شو المکب یورتوک نست او کند به جوړک نو تر دی نامی پوری به پاغ کند کی ور واچور ثم یوتا بالمنشار بی او بیا به ارارائشوا فیوزو علی راسه ناغل بد دی سر د پاسه کی خدیس او ور نویډم به تاسو کوچی دین اسلام او توحید پریزه کنا نو فیوزو علی راسی دا په سر وکي خدیش او فیجعل نصفین نا آغا به دو ٹکڑی و گرزولو خو آغا به دین اسلام ناوری دونا او دخلی نوی افک در راوتونا ویمشتو بیمشات الحدید او اغای با منگزول شل پا د دو اسپنه مادون لحمه و عزمه یعنی کتا دا غخو دا دکو دا غینا اے دا دکو نوی دا اسپنه پا منگزی غخی تی جدا کی دا. دا اسپنه منگزی بی جوڑی کری وی او اغا مومنان بی رونی ولی او غاین به د اډوکونه غوهی جدا کوله ما یسدوه زالکان دی نه غو دي تکالیف غید دین د اسلام نه د توحید نه مخکړینو وی والله لا الله حبیب قسم می دی په الله لا یتمن الله هاذ الامر خامخ خام الله رب العزت و پورا کیدا دین و الکار اِذْ اسلام غَلَبَ بَرَاشِي وَدُ كُفَّ كَافِرَان دَ قُوَّتْ طَاقَتْ بِخَتْمِ شِي حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ تَرْدِي شَرَارَوَان بَي يَوْسُر صړې مِنْ صَنعَ آدِي يَمَن دَ غَار دَ صَنعَانَ إِلَى حَضْرَمُوت أَوَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ آب ما سيواد الله نه بل چان نه يري وَزَغْ بِعَلَى غَنَمِهِ و الذئب على غنمه او شر مخبب او ګډو باندې یعنی داسي بويشي چې شرمخان برازي او د ګډوي خاص وي او خريبه نه او دغه شان او چې داسه امن او امان اي کہنکو استعجلون اریو روایت کرے دی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ وفی ر وقلप انو دے تکلیف ملاؤ نوخا مخامر ګورو له تکلیف ملاوه شیخ خپل مشر ترازیو بیا نبی خو د مور او فلار لا سیداغه نه زیات به تسلی زی او د الله دې طرفنا اغا څه تکالیف او امت صبر کئ دابو حدیث مو ايو وعن ابن, ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی لما کان یوم حنین کل چوا رزد حنین نا دا مکی مکرمی اتم کالمان فتح شوا نو اگه پسی سمدستی دا جہاد شو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمہ ورکڑیو نبی علیہ السلام سخلق پا تقسیم دا مال غنیمت کے نا اللہ دا حبیب پا غنیمت کے کمخاص برخ چوا نادا الله دا حبیب وخوچی چالے ورکولا ننوی نوی خلق و ایمان روڑے و پا مکم و کر رمکی فاعتوال اقرع ابن حابس مئتم من العبل اقرع ابن حابس تے سلو خان ورکل او دادا نبی علیہ السلام سخا در لذکر کئی او خسڑے ورکل نو یو ورکی دو ورکی سلسلو خان ورکل ایدیو جن آگا بانڈچی د الله لاللہ دا حبیب سخا دازان لجدائی و موزودا یبانډشي را الله حویب ن ګړی او غې د دومر غټ کنډه کې له ووررکه چې غم لاړه خلهکې را مکنل و خلکو ایمان راړی و دا الله حب دوه ورکي چېړو ریږ نه فقر نه او دومر رګړی ورکي چې د دو په منځ کې غې پهکې ټول س کوئ ډکی پهکې سخانې ورکل ته غ ابنی حن مثلله والک دا د مکې مکرنې دقرری سردارانو او ابنی حن تیم س دخانو ورکل و اعطى ناسا من اشراف العرب او ورک سخل کو تا داغه شریفان او سرداران د عربو چې د پیغمبر اسلام کی پاخشي و اخرهم يومئذين في القسمه او ورک دې په دغه رزبانی په تقسیم د غنیمت کې الله حبيب اختیار لکه ستا په جیب کې پیسي نو خو هغه چاله چې شلو او په بل یو ورکه اسکی اوسړې وی جامال دی ولي او راکا ودل دی شلوار کې دا د هغه حماقه تلامل او استاخ فل مال او تب دا غي په تقسیم کې خود مختار فقال رجل يوسريد منافقان نو وي وي والله قسمي بالله ان هذه قسمت وردا خدا سي تقسیم دی چې ما عدل فيه پدې کې عدل نه د کړه شوي على اعاذ بالله وما اريد فيها او اراده ندل اور لشوې په دې تقسیم کې وجه الله لا الله د وجهه د الله د رضا فقلت ابن مسعود رضی الله نویدہ خبر ډېر خطرناک او کا ما وی والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بالله حبيب ته خبر ورکوم اخبرت وما اور خبر ورکوم بما قال دغه منافق چې سویلو فتغير وجهه د الله د حبيب رنگ تو حسینا بدل شتون حتا کاننه کا صرفه تابوی چی سر رنگ قالو به فرمایلی ارحم الله موسی وی الله درهم کی په موسی علیہ السلام قد اوذ یا به اکثر من هاذا بشکای ته تکلیف رسول شیو پډه ورو سره د دینه پس ای صبر کړو نظم صبر کو فقلتم لا جرما خامھا خا لا اعرف الیه عبادھا حدیثا دینه فز بز خبر الله حبیب خا مخادین پس بدر الله حبیب تداصل خبکان خبر نرانو نو خبکان خبر یو بل تر رسول رضی پاکه کا باز خبر اداسی چراغه ک چه را ده چې د شر رسې نتی پدین یت خبر ک چې د تکلیف رسې متفقون علی د امام بخاری او امام مسلم رحم الله د حدیث پر قول اتفاق ده و قوله دا قول چې حدیث راغی چې کس صرفی دا پکا سری زیر د سواد سره محملہ یعنی هغه سواد چټکه پینیشتا وهو شبغ احمر و دا سور رنگ کوي معنی و سور رنگ و صلى الله تعالی علیہ وسلم وعن انس بن رضی الله تعالی عنه ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال فرمایي دے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی اذا اراد الله بعطار بیح... سرور کی غلہ رسزاب دنیا تکلیف دهی اشرا او کله چله رب العزت اراده ولری د بند بارکه اشرا تکلیف پرکې عذاب اسلام فرمایلی دي و یو یوبچه د حضرت بوث ول حرزی الله تعالی انو یشتکی بیمارو فخرج ابوث ول ها نذکور نو نووت ابوث ول حرزی الله تعالی انو نکل چهید کور نووت الفقو بز سوبیو معشوم نروح قبس کرشو هغه ماشوم وفات شو بچی وفات شو لگو راغا بیبیانو تا دومره صبر الله ورکڑو او دا آغا صبر دومره درجات ایتا ملاوی دل لدی ابو تولہ الله اللہ عنہو بیبیو و ام سلیم رضی اللہ تعالی انحا او دا ر مبارک بیبیو و دا اللہ دا حبیب سره بانتحا مینو و او دام باز روایاتو کرا غلی چی دا با پہاوز دا کوسر دا اللہ دا حبیب سر او بتفسیم ای فلمہ رجع ابو تولحا ار کله شکور ث واپس راغ بوتل هرزی الله انو قالا نووي فرمائل ما فعل ابن زما را غزو سو شد قالت ام سلم ام سلم رضی الله تعالی عنها ورته ویه ام السبی ودا مرد د ماشوم وی هو اسکنو اغله ګډه سکون حاصل شه ویغه ډه زیات په سکون ل هوا اسکنو ماکان آگا دیر پا سکون لیا غچو فقربت له العشاء نروان دیکا کا دیکا دیخاون د خاون ته بی, بی اگا ٹکالا دا شپیه او د سوتن عشاء دماغ دیگر نوالی دا شپیه پوری دی ته تا عشاء وی فتا عشاء ناغا اگا ٹکالا او خورا. او خورا او خورا ثم اسواب, نو اسواب منها او چون کې شپه وا د دفن وخت نو نو د شو فثم اسواب منها او بیا ورسې ودينه نه صحبته هم بستر کا فلم ما فرغا کله چې فارغ شو او بیا کورن بار و ته قالت بیا ورسې وارو شو بیا وی پټ کيه غماشمي نه دفن کوشش وکړي نونو روایتو که راغلی خواون ورطا ہوئی چه گورتا زاولنن خبرولم او یو روایت کی راسم راغلی چی دی بی ورته ورطا حل ترغی پورن ورطا ہوئی ارا سگاوانڈیان دیمون لے سامانت را کرد نو ایک غواڑی نو واپسی کو ناورت خوامخا پردے حق دے جمانت نوتبه واپس کې ویغا بچی شي الله دا امانت په تور مونږ ترا کړو هغه خپل امانت الله غسه فلما اصبحه ابو طولها هر کله چې سبا کو ابو طول هرزي الله نو اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله رسول صلى الله عليه وسلم تراغه فاخبره طول واقع ور لته راکه چې ګورما سره مې بي بي داسې وکړ او دمر صبر اظهار یې فقال اعرستم الليله لله حبيبه کلو وی تاسو د غبیګاش په صحبتم کړه قال نام ویاو قال اللهم بارک لهما ويا الله د دې صحبت کې خیر او برکت واچې فولدت غلاما ندارین بل بچی پیدا شوه د ابو طول حرزي اللهو فقال لي ابو طول ها کله بچی پیدا شو نام سر دي الله نو هی ما ابو طول حرزي الله دا بشر پور تک حتا تھاتیه وی نبی صلی الله علیه وسلم او دیل الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تا دا مدینی منورې د خن کو ترتیب او چ بچي پیدا شو نو مین دو بشودن ورکول او موږ او تاسو ورته ګوټي وایو عربای کې ورته تهنیکوي بچي به بوتلو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بکجرا یا بلخوک شه لاړو سرو جوړو لو او بیا به د بچی د تالو سراغه جوخته کی نور دا غماشوم فیت تب د ټول نو مخ کی لاړ مبارکی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و او اداه سعادت خلق و بعث معه بتمرات اولیګلی د سرس کجوری نو دا الله حبیب ته بوت د چمارور پیدا شه او دا غرور چې د الله حبیب ورته دعاګانې کړي او یذ په اولاد کې سمر سمر بچو او ټول د قران عالمان او حافظان د صبر نتایج ذکر کړي قالل اللبيبيلو ااه شودوي سشي ور سر راړې قال نه عامام تمراتتون و د الله حبي بکه جوور راړي فأخدهه النبي يصلله الله عليه وسما د الله حبي بغه وغستې فها او په مبارهته خللت ې ثم اخها من فيه او ب د خولي مباره ک في في الصبي. او د معشو په خلکه واچولې ثم هنکه او وی ور سره داسې تالو سره مولا اوله ګولې و سماهو الله او عبد الله نوم ور لکه هو ور په لمبه ارز نوم د الله حبيب ور ته کی خدا او تحنيك متفق علیه دی په رضا حدیث امام بخاری او د امام مسلم رحم الله په دی مان اتفاق دی روایت البخاری او په روایت د بخاري شریف کی راغلی دي قال ابن عينا چې حضرت سفيان ابن عينا رحمه الله فرمایلي فقال رجل من الانصار وي وی ويلي يو سړي د انصارونا فراتو تسعتا اولاد وي دغه بچي چې پیدا شو غمور صبر کړو او الله حبيب ورته دعا فرمایلي وا وي فراتو تسعتا اولادن ما تتلیو د دغی بچی نه اولاده کلو هم او طولو قد قرعو القرآنا یعنی قرآن لست و طول ده قرآن پاک حافظان و قاریانو یعنی من اولاد عبدالله المولود دا اولاد ده دغی الله نه چې چیده پیدا شعو ده دغی عبدالله نه بچیو او طول ده قرآن حافظان و قاریان عالمانو او په یو راته مسلم شریف کې داسې راغلی وفي روايت لمسلم ما ته ابن ال ابي طلحه وفات شمع یو بچي د ابو طلحه رضی الله عنه من ام سليم د ام سليم رضی الله تعالی عنها فقالت لاهلها ندي بيبي کور والا نور بچو ته ویلا ته حدیث وابات الها تاسب بیان نکوي ابو طلحه ابي ابن هيد بچي ادا وړنه وايي چې له کور څخه شي بچي مرشه غره دور صبر الله دې تور کړو او بچو ته هم دا سي صبر حتی اكو انا احدسه وي تر دې چې زما شمز چې زو ل بیان یعنی دې مور خپل بچو له وي چې پلار مراشين او تاسب ورته ضرور د مرګ نو وایي چې ترسو ورته ما وي دي فجا غراغه فقربت اليه عشاء نوغه ته نماز وختن ډیکا لړوان دي فاکلا اغه خور او شربا او لاغي پسی اوسکه ادا حدیثم ددي دليل له خوراک پسي کڅو کو به یو طبي خبره ما ده شيخان دا سم حرمت پر رسول التويفه اکلا واشر وبا خوراک یو کو او پسي اوسکه مو وي کولو واشربو خوراک کو کوي او پسي اسکا کو کوي نو روډي پسي کڅو کو بس کی یو غاي طبي له دا ناروان دي شريعت منسکی سوز کی پاول کیس کی اخیر کی ورپس اس کی ثم تسنعت له ثم تسنعت له احسن ما کانا تسنعو کبل ذالک او بیادی بی بی تسنعت له یعنی زان جوڑ کو خاونتا احسن ما کانا تسنعو خایستا غچ بزان جوڑولو قبل ذلك مخیر دینا فوقع بها اغ صحبتکو فلم ما ان, ان انه قد شبعا کل چی دی بی بیوکتل چی خاون یعنی مورشو واسواب منها او دیتا ورسیدو قالت یاباتولها ویبوتولها ارائیتا خبر راکا لو ان قوما کچریع قوم اعارو عاریتهم اعارو عاریتهم اهل پسوال یو شیع ورکی عاریت عاریاغی لوئی چی پسوال خلق واریتی ورکی عارو پسوال ورکی عاریتهم اغا پسوال بان شیع ورکول لدوی احلا بیتنی او کورنیتا فتولبو عاریتهم او بیا آغا خپل پسوال ورکڑ شیع واپس غاری علا هم ام ایم نعوهم نو دیت دا مناسب دی چی منی کی چو لوئی نیدر کو قال اللہ ندی صحابی ورطوی نداسی خوننی مناسب فقالت فحق سب ابنکا وی سواب و گناغ بچے دی بس هغه و فاتشوی قال اگا غبی با اگا غصشو سم مقال بی ورطوی ترکتنی تاز پریخم حتی اذا تلت وختو چکلا مثال پتور بان امام و جامعات و صحبتو کم سم ماخبرتنی بی او بیا دې ماته دې بشي خبردارې راکو فنت ولا قلاړو حتا رسول الله صلى الله عليه وسلم آ. او دا الله رسول صلى الله عليه وسلم تراغه فاخبره بما كان خبر ورت ور کوغه سو ذکر الله حبيب علم الغيب او حاضر و ناظرنو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول ورته فرمایل بارك الله في ليلتكما الله دې تاسو په دې شپه کې تاسو له خير برکت واچې قال فحملت راوی وی بی بی حمل وا غستو قال وكانا صلى الله عليه وسلم في سفر رسول الله صلى الله وسلم په سفر کې وه یې او دام ورسره ودا ځنه نه باې ځنه نه په سفر کې د الله د حبيب سره د خوندانو سره تل رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله الله وسلم زه کله چې په مدینه منوره تلاګ من سفر ان د سفرنا نولا يتركوا طرقا دشپیه بن راتلو تروقان دشپیه راتلن د الله حبيببا د سفر نشراغه نو دشپی په تیارو کې وکور تر رات فدنا ومن المدینه نو دای مدینی منوره ترانې ځې شو فزور بهل محازو نو راغه په دې بیبي بی باندې اغد در د اولاد پیدا کیدو فحتبص علیها ابو تولها ابو توله رضی الله عنه دخل بی بی سارا په سفر کلا رکه بن شو وانت لقر رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو قال یقول ابو تولها راوی وہی یقول ابو تولها ابو تولها رضی الله عنه وہی انک لتعلم یا ربی انه يعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ایزم آرابات تالا پتا دا چی مال ردہ خبره و خی او تعجب کیا چی, چی زوزم دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیدہ کله چی غوزی جہاد تا و ادخل معاہو اورا دنکیگم ورسر مدینی لیدہ دخلکل چی دنکیگ و قد احتبستو بی ما ترا اللہ دبن شویم فاغ چی تیوینی اقول ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہ و یا بات والها ما اجدو الَّذی کنتو اجدو ویزنمومم هاگ چیزمومم انتو الیقضا اے درد اولاد راغے بیا درد واپشو فانتو لقنا نمونگا لادو وزور بحل مخازو او بیا پاغیبانے درد دا اولاد رائے ہین قد ما کل چدا دوار مدینی منوری ترالتو فولدت غلاما نده بچي عبد الله شو فقالت لامي انس رضی الله عنه ما تموروي يا انس اي انس لا يرضعه احد اسوگ بدل شود نو ور کوي نزاون بل سو حتى تاخذ به تر دي چ ساري وختي ودا بچي بوزي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فلما اصبحر کلچ صباحو نو احتملته ما را بچي زام سربوتلو فانت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نبومت ال الله رسول صلی الله علیه وسلم او غی ور تع عہد ک جورو سر لاڑے مبارک کی تخلق کی ور کی ذکر تمام الحدیث او دین پس غ نور حدیث ټول ذکر کو کم جمع مخ کی تر صلی الله تعالی اخر خلق کی نبی اور رضی اللہ تعالی عنہ ده حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تے. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلي دي ليس الشدید بالسرعه نده طاقت ور پدی چې غنی خلق را غرزي ليس الشدید نده طاقت ور اگر چلے بسرعه چې اگر نور لپاره پرزو نور شي او راوی دا پهلوان لري انما الشديد وبشکه طاقت ور او پهلوان الذي يغد يملك نفسه چې دې مالک وي د خپل ځان او عند الغضب فوخذ غزف کې چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کول شي او ځان سنبالول شي دا الله حبیب فرمایي دا او دې ځکه فرمایل چه گروه شیطان پا دو موکو کې انتظار کوي انسان کا یو چه کل ده مانه بی انتہا خوشحالی راشی نو دغا وقتی ده ده دماغ کار پریزی و بیا پی شیطان ده گناہ کارونا کئی تردی چه ده کفر کارونا کئی لکا وعد راغی مال راغی یا ده ده پلاس کسی اقتدار راغی نو ده ده شیطان ده گمراکولو مواقع دی او کل چې خو غصے کی کنا نو د غصې په وخت یا کفر کلمات وای یاد غصې په وخت خزله طلاق ورکی یاد غصې په وخت راپاسی نوبل رور مسلمان قتل کی نو د غصې په وخت شیطان ډېر لولې کارونه کوي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم زکه فرمایي چې بهشکه پالوان هغه د چې دی غصه काबू کول شي متفق علیه دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړي والسرعه بضم صواد یعنی پظمي او پیش د صواد سره وفتح ال را و را با نه فتح او زبر رے و اصله عند العرب اصل د سرع د عرب په نیز م یسرع الناس په فرزونو کې خلق ډیر را پرځي ناغته پالوان وای خلک دا الله حبیب وای پهالوان دغه نه دي بلکې پهالواناغه دي چې دې د غضب او د غصې په وخت کې د ځان مالک وي وان سليمان ابن صورت رضی الله تعالی عنه د سليمان ابن صورت رضی الله عنه نه روایت ته خالوای د كنت جالسن جناشتم مع النبي صلى الله عليه وسلم اذن بي عليه الصلاه سر او دا الله د حبیب مجلس څخه اڑخللری واورجللهې يستبانې یو دو سړو یو بلته ب ر او جګړیوهاه د هم یو په کې قد احمر راجهو د غصې د ووجې مخک سر شوو وانته فخته او دااجوه او د غصې د ووجې د رګونه د مې پرسییدلو فقال رسول الله صل الله عليه عليه رسول الله صل الله عليه صلمو فرمایل انيله اع شکه دخاممهخافې جنم کلې متن یو کللیما لو قالها که چری دووي دا چاه چې غورغلی او د غسینې مخصر شوي او رګونې پسییدلیله غه به نوخام مخه لاړه به شي دنمماغ یجددو چې د لو قالوي ک چریدووي و به الله من نهشیوانې جب پهناهی غواړم د الله پهذاې عالیا د شیطان راټلی شوي نو ذهب عن حمایجه دو لاڑ بشیر دین اغشید دی مومی فقالو له لصحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم دغی دغاستوی ان النبي صلى الله علیه وسلم قال واذا الله ابھی فرمایلی تعوذ بالله من الشیطان الرجیم فناهی وغواض الله فذات عالیا د شیطان رٹلی شینا نو غره وسی په وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ول پکار دی دا الله حبیب دام فرمایلی وای کړه او لاړ و او غصہ ور لکی دی نه تکیا دی و لګی او په غصہ بې انتها زیات وی نو او د شرعی دی وکړه کومه او تاسو موږ د فار او دس کو الله د حبیب غ تعلیمات باقي سړی دا الله نو سوال کوي انسان کمزور دی د غصې په وخت کې د دماغ کار نه کوي نو دا, دا وخت کې ورسول خزته لا کوي سو سو کفر کلمات وای بیا کو طول عمر خو یو خبره چې د خلینو زل روزیا واپس نه راځ نو بس دا دواګانو کې مېل پکار دي یا الہ العالمینا اول ختمه غسرا ولما او کرازی نو الہ العالمینا چې زده غسی په وخت کې کاوی زکه ګور شیطان داسې داسې کارونه په غسی کې په خلکو کې چې بیا طول مرخ په بی ایمان بیا باندې کارونه واپس راګرځينا متفقن علیه په دې حديث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفق لري او معاذ ابن انس رضی الله عنه د معاذ ابن انس رضی الله عنه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی نے سلام فرمایلي من کاظم غیظا چې د بابقو غصا او هو قادر او د قدرت او طاقت لريلو علی ان ينفزه چې ده غصا نافذ کی ی داسې چله غسه شو ج د وسو وسه د مټ د لاند دی د غصې د نافس کېدو وسی او او د بیام اوس غړ نو دغ اللهصبحبحانه راګ بلي الله دله رصبحبحانه هو چې پاک دی وتالله والله ل دیلار او خلائ کې یعنی محخام مخ د ټولو مخلو کااتو پررض د قیمت چې الله را ټول خللاق راجممه کې نو دغه سړي چې وې و غسې خوړلی الله بیراولی حتا یخیرهو تر دې چې اختیار بور کید ته پرز د قیامت من الحور العين ما شاء باغ حور العين کې چې کمی دې د خوخي ورته وای استاد اغه غوسی خړو د وجنا چې ستا وسو او تاسو خړل زلار شه د جنت پهورو کې چې کومې حورې تاسو خوخي نوغه تا د پاره دي رواه ابو داوود و ترمذی دا حدیث ما ابو داوود او امام ترمذی ذکر کړي وقال حديث حسن او وی د دا حدیث حسن دی لوی مقام دای چې سړی وسوی او د غسو خوري کو وس د سړی د غسینی یا فاطمه غزه کی مجبور ره او د الله پر رحم او کرم کی داده مټو پزور نه دی داده چ ازادی قوت نه دی بلکې شرب العالمین پچاونه او رحمېږي رب العالمین پچا او رحمېږي ناغت ادا سي خوې ورکی او داسې اخلاق ورکی چې انسانانهغه ته پسخي انسانه غې ته س کږي غې ته پهخږي یو لوی عالم تیر بالله من نبد حی ص لقاابرینو نو دا لم کراشي کې دفن دی یو زل ور ی موری در راغې ورته چې زه د احسان د رژې ته ررسېدللی و غلی ته خو د احسان کوې قابلې احسان د اح اح دی ته و چې د الله داسې بعدت کې لکه الله له چې او کدانینو دا خو به خامخای یقینی چې الله تعالی ګوري ناغورته د احسان تش په مسکره که په نور سګوې ده ناغورته تښ مسکین ولې وې نه دا په هر سګره یعنی ستا مثال پا کور کی بیبی بی دا او بچی دی او ما ته تدې نو اغه وخت کمدای دا سره داسه معاملې کول چې ته الله ما ته ګوري او زه الله ته ګورم بیا ورته خپل واقعا ذکر کا او چې دا ته حدیث بن نعمت په تور وابلې چې 55 سال شل چې ما وا دکړې او پده پچ پن سال که ما د خبالی بی سره سر ترخه خبره نکڑی او پده پی پینز کم شپیتا کالا ما بی بی تنی ویری راک برا لراک زپا خبالا و بولا پاسم او کاغا خدمت کئی روان دیشنوی او پده پینز کم شپیتا کالا که ما بی بی تنی ویری چه مالو براک اوز دا سی اخلاق و صفات کیا سره ده هر چاو د ما تخت و خیالم ساتی نو داد رب العالمین پر حم و کرم بان وقال حدیث حسن ویلی کچی دا حدیث حسن دے وصل اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے ان رجلن چی بیشک اوسری قال فرمائلیو للنبی صل اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا آو تا الله حبیب ما تاسو وصیت قالت قال الله حبیب ورته فرمایي لا تغضب یعنی پریزا ریزه غوسکی غما او په غوسي عمل مکوا پرون در لته رسول چې د غوسي سوره نقصانات کله سره حالت د غضب کې کفری کلمات وې کلس او قتل کی کله خزل طلاق ورکی کله بل یودا شکار په حالت غضب کیو کی چه تولو مرکبیا جاڑی او افسوس کوي خو بیا غشه واپس کیه نام ندا نا الله حبیب صحابی تاوی غصم کوا فارد دا دا میرارن ناغدہ خبر بار بار دو حراوکا چه نور سو وسیط را لوکا الله اللہ حبیب وی با عرب پیراورتوی لا تغزون بس غصب اپریزی بیا الله اللہ ته تاوی بی بل سو وسیط وی غصب اپریزی ندیو جن سوفی کرام دا چویئی باشریت اثر سره مې بیااتو کو نوصوفیای کرام سره چې بیااتو کې غیړم به علاج د غصې کوي ځکه کله چې سره غصہ کنټرول نه وي او د قابود لاندې ني نو کله د غصې د وجنه سره حق پریزی او په باطل جنجش کله د غصې د وجنه کفر کلمات وي نو د مبه اغه علاج د سکے د غصې کوي فرد د مرارن نو بار بارغه دا خبر واپس کوله قال لا تغضب دا الله حبيب ورته بس خبره وصیت داري چې غصہ پرېځي رواه البخاري او د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاري رحمه الله او غصہ کی هميشه د پارسړي نه د حق نه تجاوب کیږي رحمت الله علیه کلی وای کزن یو قاتو کې سړې خپلو بچو ته په باز ناروا کار غصہ شي نو بچو ته سزا ورکول پنارواو کارونو د شریعت حکم ده اورتان رحم الله واي حالت غصہ کی موها زکه د غصې په وخت کې سړې د حد نه تجاوز وکي وې دغه وخت غصہ سره کا او چې له وختیر نو بیا مصنوعي غصہ جوړا کا نو مصنوعي غصې کې رسړي دماغ د حد نه تجاوز نه کوي نای ته سزا مور او د حد نه تجاوز نه دکه د شاگرددانو د ماشومانو د بچو پهواو کې ک چا د حد نه تجاوز نو کوو د قیامت د قیمت بې الله ت پووش ک او دا ممسه ده و نبالې غ بی او ماشومان کی ول نو غنابالې غچ وي نو مافی متبره ده ک تا مافی وختنو مافی معتبره نه د بلوو پورې به انتظار کې نه لو پورې بهته جوونند یا نه او بلو نفس بدر به ته یاغ مافی کو یا به نو په هر شي کې د حد نه سړې ته جاوز نه کوي وا نبي هور رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت په قال عليه فرمایلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ما او البلاء بالمؤمنه امېشوی مصائب او تکالیف په مؤمن سړي ول مؤمنه او په مؤمنه زنادا فی نفسی ہی نفس دے دکی اے نفس بارد کی بیمار دے و بیماری اگدیگی او ختمی گنا و ولدی ہی یا دولاد بارد کی پی امتحان دے بچی بیماران دی یا بچی شتا دینا یا بچی نا فرمان دی او دے الله تجاڑی و مالی ہی پا بارد مال دے دکی مال امتحان دا دے مال شتا دینا یا مال دے خبلچا پزور قابو کو کبزے کو یا مالو خو والله در نوواغستو نو امتحانات رای حتى یلق قله تعالی تر دی چې د میلاو شي د الله سره دا مصائب شروعوي شروعی د کې مګ وورېږي تر دی چې د د الله سره میلا او د دغې مصاحبو د بمارو د اولاد د نیشوالی یا د نرو پرشانو د ووجنا د د الله سره میلاو شي وما عليهله خوي تون ی وګنی پاتېې پاک صاحب د الله سره او الله اور تبخنه او کیو جنت ته وردل لګي رواه ترمذی حدیث روایت امام ترمذی رحم الله وقال حدیث حسن صحیح او فرمایلی دي چدا حدیث حسن ده او صحیح ده ابن اباس رضی الله عنهما د عبد ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده قال دی وای قتما اوینۃ ابن حسن ویر و اراغله و عينه ابن حسن مديني طيبه فنزله على اخيه لو دير اغله او ملمشوه ودخل رور حر ابن قيس ابن دخپل دخل ورثره حر ابن قيس وكان من النفر الذين او دد دار وار داد اغ كسانو يدنيهم عمروا يا غزان فر بران ذيكو عمر رضي الله عنه عمر رضی اللہ عنہ بسم چې د قران عالمان د قران حافظان و با او په قران به کویدل وکړ. وکال او قریان عالمان د قران اصحاب مجلس عمر رضی الله عنه اغه خواندان د مجلس د عمر رضی الله عنہ عمر رضی الله صلی الله مجلس کې څوک نه است چې د قران عالمانو ومشاورته او د هغه د مشورې کسانم د قران عالمانو کهولا کانو او شبانا که دا با بوداگانو او کزوانان باو خوشی پا قرآن با کوئی دل کنا نو مر رضی اللہ عنو با مشوری رئی سر کولی او دا سره سر خاص مشوری کیا غا کسان نازد لکنن سور چه ناکاروی او بدکاروی ناغ پا دی معاشرہ کسی شده آغا یعنی مشر وی او ظالم وی بعضی کلو چې څومره سی وی قاتلان دی او پر دی مالون خوڑی نو بس د قوم بشرانی کانو کهولا کانو و شبانا که بڑاگان بو که زوانان بو فقال عوینا نو دی عوینا ویلیو لی ابنی اخیه خپل روارتا وی ابنی اخیر وارا لکا وجهن عند هادل امیر داسې استا داس مرتبشتا استا مقامشتا د امیر سره امیر الممنین ورطیع دیفستا اذین لی علیه نو مالک دیلی گیجازتو سره سرسو خبر کول غوڑ فاستازانا اغورت اجازتو غوط فازن له عمر چو قالا نننبید بیدبی خبر ادادا ویهی ای ابن الخطاب چکل وردن نشو او مجلس تلڑو نورت وی اید ای خطاب زویا فواللہ ما تعتوین الجزل بی قسم بدي پهله تممونږ ته ډیرمال ن را کې وله تتحکو م بیننابلعاددن او نزمونږ په من کې د او دین صافې سلی کې د فرو ک ظاندي دا, دا خبرې چا کول شو او جلالشانو فقطې به اومرورض الله اومر رض اللهو اوس شو ح ح او کې بي تر دی چې رادو ک چې واخی په د ینی په کوړ وول فقالله له الحرو ندی هر ابن قيس رضی الله عنه وتروي ويا امير المؤمنين ان الله تعالى ويا امير المؤمنين بشك رب العالمين تعالى شريد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فرمائي دي خپل نبي صلى الله عليه وسلم تا خذ العفو اي حبيب معفو عدد جوړکا وامر بالعرف حکم دني کوکا وا اعرض عن الجاهلين او د جاهلان مخواړه وا وان من الجاهلين امیر المؤمنین دام په جاهلانو کې لري چې ته عدل قائم نکي څوک د جواب قائمي جتا ته وي جتا دلکي و ان هاذا من الجاهلين وی والله ما جا و ذه عمر وی قسم بدی په الله د دی آیات نه اپ لومر رضی الله انه تجاوزونکو هینه طلاحه چې کله ولست وکانه وقافا عند کتاب الله تعالی و عمر رضی اللہ عنہ بعد اللہ کتاب سره ډېر درېدو چا حکم به واري دوک ناغه نا په ل ور غضب ور لغه کوړې لاسو کې راغستې کچھ آیات ولوې کنا نو داوی نه په ل تجاوز او عمر فاروق رضی اللہ عنہ شان وقافن دیر دو دا وکانه وقافن ډېر بودري دو د الله کتاب سره یعنی چې سوکم براغه غي منلو ته تیارو لدې د غضب دراتلو یا واقعا در ذکر کا او ذا قران د حکم د وجنه د غضب د باول واقع در ل ذکر رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اللہ تعالی عنہونا روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی انہا ستکون بعدی اثرتن وی زر دے چی شیبا پس زمان اثرتن غروالے اثرتن اصل کی دی تا وی حق مشترک دے ہو یو سڑے راغے و قبضے پیوکا لکه دا دا حکومت بیت المال کې د هر نارینا زنانا ده لیکن بازی خلک پاغی خیٹا وروا چه نداللہ حبیب و ایمان پس بدا سی حال راشی چی پا مشترک حقوق و بازی خلق خیٹا وروا چه نتاسو بدا غواق کی سکوئی و امورو نو دیر کارونا بزمان پسوی نئی تن کی رونہا سنكرونا چتاسبه خو هوينه قالو صحابه کرامو یا رسول الله فما تامرنا اې دا الله رسول چې کله داسې مونږ وینو نو مونږ ته حکم کوي مشترحه حق ده د بیت المال یو سړې خري د کندو یتیمانانو حقونه خري قالت ودون الحق الذي عليكم وېدا کوي بتاصه حق حق هغه چې پتاصوله اې پتا چې درخواست حق ده نو تاغا حق ورکا یو امیر دی او اغا سرگن کفر نکای نو تی تابداریو کا او کاغا ستا حقو نخوری نو اغا کیامت لپریزا و تسالون اللہ الذی او سوال کو ای غوار ای دا اللہ نا اغا چستا ستم حق دے خپل اللہ نه غواړه او پتا چې دا چا حق دے غا داک دی سرگور زندگی سانی گی. نن وجدا د مونږ خپ... مون باندې چې چا حق دې دا داغې او دا ور کوله کوشش نکو او ور خپل حقوق غواړي نو زندگی ګران نشوي بچی د والدين او خپل حقوق غواړي داغې حقوق نه ادا کوي والدين خپل حقوق غواړي او خپل حقوق نه ادا کوي دا, دا سیده خوځه او خاون درشتدار او درونو په منځ کې دا مسئله را او په دې زندگی مونږ تګران نشوي او کله الله دې حبيب وصیت سو کوملو کی چې د چا حق یې غوړک او خپل سوخه کړی الله نو واړه دیو جن علماء کرام و دام لیکلی ګوره تما حرامه ده د مخلوق نه تما پول سری د مخلوق نه تما کول حرام بلکې علماء دالی کلی زموږه صوفیاء او اولیاء او بزرګانو وای کدی زین تروانشه یو سړی په خپل کلی اوجراو دکان کې ناستې استاد اغه نه تماړه اولاد په خلص ویلی نه دي نو دزړه د تامیه سرات بداراوی چې پرړه کې بلاغ نه قدرې راځي ویګې په خبره تم حرامه نو وې چانه باندې د مال تمکه او نه بد شانه د عزت تمکه دې چانه ری تمه نشتا نو که چادر سره احسان وکوند دي ته وي ناګهانه څنګه خوشاله بشوي په او کچري ساده چانه تم نه را ویګې په خبره ساده چانه تم نشتا نو کې عزت یو کو کوي نکو کې نکو نو بسستا به باغیبانې سفروان مخ یو کس یا ځمګ دااس لاانې پروګرام او مادر تهنووي نما او لې د تا خفه چې د خلکو نهمونږ دا تممی کټ ند نه دد د دونو د دا دعوت دا په تمونی د خیر خیرات په تمیو بلکې سومره چې تی لرونو الحمدله ي پوږی په نو خکان خو باغه سړی کې چاويجره د د پهې خیرات کې دنائ بلکې دا, دا خیراتونه خو خیرات نهدي بلکې فسات دی. دې خلکو د فساداتو نه چې څومره لري لوخوي نو چې ته تمه امید نه ساتې نه دې دې عزت تمه چانشته او نه دې دې نور د خیر سره تمشکا نو چې تا چې د نور د خیر سره تمه نشتا نو پاغه وستا پروان دې وژنګور دا نظریه جوړوي چا نه دې عزت تمه کوي او هم د مال سره تمه کوي نو کسبا سوک سوونکي نو ستې تمه نشته نو خپکان به سره شي د الله حبيب دال طریقته ژوندې دا یو خېلا یا رسول الله فما تمرونه قالتدونونه الحقق الذي عق دا کوي به تاسو حق حق هغه چې په تاسو د ت اللونه الله الذي لکوم الله نه غواړی ه هغه چې تاسو دپاره د متفقون عليه وال اثره توګورې حدي کېتیرشو سرکوو بادي اثره د دغې معنا در تقيي وال ااسهانفرادو بهشي وځانله والې په یشي سره دا هغه چان له فيه حقون دا غذر طرفه کې حق ده او تا ځان له आवाज فل راجبه رشتہ دار دے میراث پور دي بيت المال له او ته پټولو کې ناس وان ابي احيا اسد ابن حذير رضي الله تعالى عنه دا ابي احيا اسد ابن حذير رضي الله عنه نه روايت ده ان رجل من الانصار یو ده انصار او نه قال لله حبيب ته فرمایلي یا رسول الله اذا الله رسول الله الا تستعمل تستعملني تما عامل له جوړه کما استعملت فلانا لك فلاره عامل جوړکړه گورنر له جوړکړه فقال الله حبيب ورته وې انكم ستلقون بعد اثرة و انصارو زرد چوبم میتاس زمانه پس اثرة ورواله تاسو له تاسو حق نه ملایوي اواګه مشراحه حق, حق نہ به یو سړی خپې راتاو کی فصبرو نو صبر بکوي حتا تلقونی عل على الحوض چې ما سره حوز کوثر سر ملاو شي ترغیب او مصبر وي چې په حوز د سر ما سره ملاو نه فصبرو صبروکي حتا تلقونی تر دې چې ما سره ملاو شي الحوز الحوض په حوض د کوثر باندې ما سره ملاتقات شي متفق علیه ادرس د او یعنی د ویلو در لخوله چې زمدہ همزه دا او حذر په هاي محمل سره دی بیټي کی ها دا او ها باندې زمر او زواد معجمه د ټکي ریپی او مفتوح دی والله اعلم وان ابراهيم عبد الله ابن ابي عفار رضي الله عنهما تاب ابن ابراهيم عبد الله ابن ابي عفار رضي الله عنهما نروایت ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فی باذ ایامه اللاتی فباذ رزواغ کی لقی فیها العدو چ پاغي کی د دشمن سره ملا او شو مقابل میدان جہاد چ انتظار اللہ حبیب انتظار کو حتا اذا ملت الشمس چ نور د اس مائل شود ماسبخین په وخت نقام فیه د صحابه کرامو په ټولی کې ودرېل فقال بي يا ايها الناس شيخ الق لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د ملاقات تمنا ما کوي چې الله دشمن راول یي چې زور سره مقابله وکم او jihad وکم لا تتمنوا لقاء العدو تمنا ما کوي د ملایو د دشمن واسال الله العافيهت الله ان عافیت او غاړي چلا مودرنا عافیت او خیر وروا فاذا لقیتوهم فتشكل ور سرملاو شوي کنه نفس برو بیا صبر وک وعلمو پو حاجه ان الجنت تحت ظلال السيوف چه ګوره جنت لاند دي دسور دتوره یعنی د دتورو دسور د لاند جنت په او دي کړه الله حبيب و ادا سے عجیب کلمه و کی ټول عقلا و صحاور ته حیران ور جننت تحت ظلال السيوف ندی کې او مجاهد توې تور او چې داسې تور ووچته ګور د تور سورې سره جوړيږي چې داسې لاس پلاس جنگ نه کنا نو بیا د غتور سورې جوړيږي وې داسې لاس پلاس به جنګي او داسې مقابله وکي چې ستا د اصله سورې به جوړيږي واعلم ان الجنه تحت ظلال السيوف په هشي جنته لان د سور د تور دې ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم داسی دعا او غطا اللهم منزل الكتاب اے الله چې تنازلونکې د کتاب او مجري الصحاب او چلونکې او روانونکې د وریص وهازم الاحزاب او لا تلهكروا لشکص ور کولوا له اے هزهم هم دې چې کس ور کې عليهم یا الله زموغه مدتو نصرتو متفقن او نصرتو کی د دې مقابله متفق علیه وبالله التوفیق او الله والدنی با کو اعمال توفیق د دې کی د صبر بیانو او د صبر فضیلت او الله په توفیق باندې صبر ملاوی او پاغه عمل نصیب کیږي وسلم باب صدقه باب د ف بیان د رشتیاو ولو کی د مخک باب کې د صبر بیان در لوکو پدی باب کې د رښتیا ویلو سمرل ویجر او ثواب د داغي ذکر درکې قال الله تعالی فرمایلی دی الله رب العزت تعالی چې لوی دی په خپل کتاب کریم کې یا ایها الذين آمنو اے ایمانوالو ایتقوا الله حدا الله نه اویرېږئ وكونو شي مع الصادقين سر درشتینو خلقو درشتینو خلکو مرګري شي وقاله تعالی ویدی جرب العالمین تعالی چې لوی د په خپل کتابه عالیه کې وصادقین او صادقات وې رشتې سړي وصادقات او رشتې زنانه داغې د رشتیا او د صداقت الله تعریف کړي وقاله تعالی او ویلی الله تعالی چلوی دے فلو صدق الله کچری د رشتیا ویله وی الله تعالی الله سره رشتنیواله کړي و دا کوم وعده چی کړي لکه ان خیر لهم نو دا بڑے غوره وی د پاره په دنیا او په اخرت دا خو آیاتونه د قران شریف د صداقت او رشتنوالي واره کې و عمل احادیث ورته احادیث دي د نبی رې السلام فالاول اول حدیث داغه عن ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نا روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غید نبی علیہ السلام نا دا روایت نقل کئی قال اللہ حبیف فرمائی لیو اِنَّا صُّدْقَ بِشَكَ رِشْتِنْوَالِ رِشْتِنْوَالِ يَهْدِي لَلْبِرِّ دَا لَارْ سَمَيْدَنِيكُو تَرَفْتَا چاکی چیز رشتیاو صفتی نو الله د دې رښتیاو د وجي ناغت د نیکو لار سمي و ان البر و بشکه نیکی يهدي للجنن لار سمي جنت طرف تا نو رښتیا لار سمي نیکو تا او نیکي لار سمي جنت تا. کم سړي په جبه کې رښتینوالې بلين دین کې رښتینوالل بچو تا پخپل منس کې نه پټو کو او نه پسما د دروغ نه نو دا دې له صفته و ان الرجل و بشکه يه سړي لا یس د کوو ها مخار رتیائ او داغ خو وادت جوړ د چې رتیاي خته یک ت به الله سديقان تر دی چې غی کلی شي د الله په نز رشتتیې بس دغ هوېګن الله لیک کل نوکه چې د الله په کا غزونو کې او دررب ړالین سره سوو کریشتتیې ليیکی شو نهجنک داغ زرهل کابه او ب شکه در روغویل یحدي ال الفجور يهدي الى الفجور دالار سمעי نافرمانو تا وا او بشك نافرمانه يهدي الى النار لار سمید اور طرف لا يو سره دروغ وای ناغت د نورو گناهونو دروازه او چسره په گناهونو پشیشن اورته ورسیږي وا ان الرجل لا يكذب او یو سره دروغ وای اوزان ته نه ساتي حتا يكتب عند الله كذاباً تاردی چې اولی کلي شي د الله په نسبت د اوجنو کې بیا غلی قرآنی غرانوانی کې نه اته وجن مسلمان ته دروغ ویل فقار نه دي بلکې مسلمان ته رښتیا ویل فقار دی متفقن علیه په دې حدیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفقو یا ان شاء الله د سید القودریشتین والی بارکه مصنف رحمت الله علیه درطا حدیث مبارکه بیانول فرمای عن ابي محمد محمد بن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما دا محمد حسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله روایت سے قال عليه رضي الله تعالى عنه فرمائے حفظ تو وي ما یاد کړي دي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله وسلم دا, دا خبره دا پریز ما هغه یریب وک چتا په شک کې چې الاما دا هغه څه دا ما یریب الاما یریب وک پریزا هغه چې تا په شک کې چې الاما یریب وک دا هغه د پاره چې تا شک نه شي له کیو شی دی راغی بارکه یو حلالم سرګندی حرامم سرګندی قض یو شی بارکه ته له اشتبابه جربه حلال یو حرام بارد. دا شه برات جې دیو کنا جې اسبې نو بس دا فریزه تي تقوا و فان الصدقه ذکر رشتیا تو مانی نثول دا پزړکی یو اطمینان غونټړي اې سره رشتیا وې دروغ شالنو ازرکی مطمئن دي چې ر نو ز سو پرواله ر چاته دې رشتیا خبرو کنو پزړکی اطمینان وي ولکذبه ریبهن او دروغ شک شرد روخو میں اوئی پتاورتاونے لگی شرمندن شم دو کسان مخ کے ملامتن شم نوئی بس کب شئی دی شک کیا چاہی گنا ناغشا کی شئی پریزا وقع رواہ ترمیزیو جدی حدیث رواعت امام ترمیز رحم اللہ کڑے وقال حدیث صحیحن او فرمایلی چې دا حدیث صحیح دی قولو یری یریبو کا دادر تردی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی وذن مي هاو فزامي ده يا فرام ويل شي يريبو كا او يريبو كا او معنا سوا او ترق فر زما تشك في حليه چې تشك کې داږي ما تشك في حله چې تشك کې داږي په حلال والي وعد لولار شي لا ما غست لا تشك چې پاږي کې شک نکي عن ابي سفيان صخر ابن حرب الله عنه في حديث ویدہ ابو سفیان صحرب ابن حرب رضی اللہ عنہ نوغه حدیث کې دا واقعیا راغله اې دا دغه هغه واقعیا ده چې ایمان نه دروړې کله چې هرقل ته د نبی اسلام حق لاړو نبی اسلام داوت د دا حق په ذریمه لګلې نو هر کلوې تاسو ګورئ کزما د ملک ل د مکی مکرمه او عرب او سو کراغلی وي عزت د دی پیغمبر بارا کې سو پختنه کو نو ابو سفیان رضی اللہ عنہ په دغه وخت په حالت کفر کې او د تجارت په نیت باندې روم تلاړ نو دیرو وخت د لویې تصوکی وېزی په تر زامنو کې موتر ګرانو کې نو نور خلک ورته رستو درل وکړل علی دروغ وای نو تاسو مالوای قال ه رقلو هراقل ویلی ابو سفیان ته پیداسته په وطن کې چې پیغمبر پیدائش فما یامرکم رسل له حکم کین یعنی ان صلی الله علیه و سلم یعنی نبی علیہ السلام قال ابو سفیان ابو سفیان ورته وی قلت ما وی یقول دا پیغمبر وی اعبد الله وحده عبادت و بندگیو کید الله وحده کیواز دونو د گټو د انسانانو پیریانو ملائکو زمړو ژوندو عبادت و بندگی فرزې لا تشرکوا به شیء او مشاری کوي د د الله سرهسهشي کاغونه دا که ګټه دا کې انسان لکن نورې سپګم ده ووتکو او پریز ما ښو آببا دا مور او پلار چې مس دا الله والله دینو منی د پلارار نکه طرقې پریزې رونا بساتې منتهکم کوي د موز و شقی او در رشتتیا ویللوول فاف او د پاک دا منئ ولت او د سلهرحم ای دا په حالت کې کفر کې د خضروغ نو او سخت دشمن دي د نبی عليه السلام ریشیا ګورکه کافر وی دینه د اغم تعریف شړي یل دې په حالت کې کفر کې ګور عرب په حالت کې کفر کې ومسکل او وی وی صرف دغه خبره مې پکې ځای کړو او ثوا او د دین یې دې چې خلک را لاله دروغ جنون وي ولې استاسو دې پیغمبر په منس کې سووا عهد او وعده شوي او لوې وعده باندې څنګه کوي زموږه وعده شوی خلافت اله ګینه جناب پیغمبر بس ته صلح حدیبیه شویو متفقن علیه په دې حدیث نقل کول باندې امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده دا الله حبیب دې رښتیا حکم کوي الله حبیب چې څه حکم کوي هغه کې زموږه استاد سو خیر وي د دروغ نه منې کول نو دروغ کوي او سړی ته د ناپویدو وجه نه پکې ګټه او فائدہ کاری دروغ سړی ته باقی او دنیا دواړه پاغي ته وعن ابي سا... صاحب